Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayyuhal ladhina amanatakullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaku rabbakumul ladhi khalqakum min nafsin wahidah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 Alimni Al wa awjiz. Pernah datang salah seorang sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku, berikanlah aku ilmu, akan tetapi persingkatlah, mohon tidak untuk diperpanjang. Maka Rasulullah Sallam bersabda kepadanya. إِذَا كُمْتَ salatika صَلَاتِكَ فَصَلِّي صَلَاتًا مُوَدِّقٍ Apabila kamu hendak solat, maka solatlah seperti orang yang hendak berpisah dengan kehidupan dunia ini. وَلَا تَكَلَّمْ بِكَ لَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ Dan janganlah kamu mengucapkan satu ucapan yang besok hari engkau akan mencari-cari alasan untuk meminta pemaafan Wa ajmi' al-ya'sa amma fi aidin nas dan himpunlah keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala Jamaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita sekalian. Di dalam hadis yang mulia ini, Sahabat Abu Musa Al Ashari radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita tentang seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian beliau berkata, Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku, berikanlah aku ilmu. Namun persingkatlah Maka jemaah sekalian Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran Semangat para sahabat Di dalam menuntut ilmu Mereka datang kepada Rasulullah SAW Untuk bertanya Agar mendapatkan ilmu Untuk belajar Agar mereka mengerti hukum-hukum agama Karena mereka paham betul Rasulullah SAW telah bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fi Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan pemahaman agama itu jemaah sekalian tidaklah mungkin datang dengan sendirinya melainkan harus dengan usaha menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Innamal ilmu bit taallum wal Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Demikian pula pemahaman hanyalah didapat dengan usaha untuk memahami. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan <tod> yaltamisu ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Maka Allah akan mudahkan baginya Jalan untuk masuk surga Oleh karena itu Generasi yang paling mulia Generasi yang telah Allah ridui Yang telah Allah jamin masuk Islam Atau Allah telah jamin masuk surga Setelah mereka masuk Islam Dan beriman kepada Allah Sampai akhir hayat mereka Maka mereka sangat bersemangat Untuk menuntut ilmu Hendaklah kita mencontoh mereka dan meneladani semangat mereka dalam menuntut ilmu. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW pun dengan penuh semangat memberikan nasihat kepadanya. Nasihat-nasihat yang ringkas sekali. Namun memiliki makna yang cukup mendalam. Karena inilah diantara keistimewaan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Allah anugerahkan kepada beliau, Jawamiul Kalimat-kalimat yang ringkas. Namun memiliki makna yang sangat mendalam Sehingga para ulama memberikan penjela penjelasan yang panjang lebar Penjelasan yang kita dapat memetik pelajaran-pelajaran yang sangat berharga Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Pernah mengeluarkan pelajaran dari sebuah hadis yang sangat singkat Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan manusia itu ter tergantung pada niatnya sampai beliau keluarkan dari hadis yang ringkas ini sebanyak 70 pelajaran. Itu pun bukan pembatasan. Beliau kalau beliau mau, beliau masih bisa memetik pelajaran-pelajaran yang lainnya. Inilah keistimewaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung padanya banyak sekali pelajaran. Maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha mempelajari hadis-hadis beliau agar kita bisa memetik pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita Terlebih lagi Ayat-ayat Allah yang sangat mulia Yaitu Al-Quranul Karim Tentu lebih banyak pelajaran-pelajaran Yang bisa kita petik Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat Kepada sahabat ini Dengan tiga wasiat yang sangat ringkas sekali Tetapi jemaah sekalian Badan siapa yang mengamalkannya Maka insyaAllah dia akan meraih kebahagiaan Di dunia dan di akhirat kelak Yang pertama kata Rasulullah SAW Idakum tafsi salatika fasali salatan wadik. Apabila kamu hendak salat, maka salatlah seperti orang yang hendak berpisah dengan kehidupan dunia ini. Inilah jamaah sekalian yang dituntut dari kita di dalam melakukan salat. Salatlah seperti orang yang hendak pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Salatlah seakan-akan sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempertanggungjawabkan. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini, oleh karenanya jamaah sekalian, apabila kita menyadari hal ini, bahwa kita sebenarnya tidak lama lagi akan berhadapan dengan Allah, tentunya kita harus berusaha sholat dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW telah memerintahkan kita salu kamaro aitumuni usli, sholatlah kalian, sebagaimana kalian lihat aku sholat agar kita dapat sholat dengan sholat yang sebenar-benarnya, sholat yang paling baik, yaitu dengan memperhatikan keikhlasan kita dalam sholat, demikian pula memperhatikan tata cara pelaksanaan sholat, kita lakukan ikhlas karena Allah dan kita berusaha di dalam sholat kita. Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebab beliau telah mengingatkan kita menambil amalan lain saleyi amrunafahuradun. Barangsiapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami maka amalan tersebut tertolak. Demikian pula jemaah sekalian kita berusaha khusyuk di dalam solat dan juga agar kita tidak termasuk di dalam ancaman Allah. Di dalam Al Quranul Karim, Fawailulil Musallin Aladzinahum Ansalatihim Sahun. Kata Allah, celakalah orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Hendaklah kita solat dengan solat yang benar dan solat yang baik agar kita selamat dari ancaman Allah. Di dalam ayat yang mulia ini, celakalah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Imam Ibn Khati' Rahimahullah di dalam tafsir beliau menjelaskan. Yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai dari sholatnya Itu mencakup tiga makna Yang pertama Orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat Orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat Apabila mereka sudah mendengar azan mereka tidak bersegera datang Untuk menjawab panggilan azan tersebut Mereka lebih senang menyelesaikan pekerjaannya Mereka lebih senang untuk tidur Bahkan mereka lebih senang untuk bermain-main Bahkan na'udzubillah Mereka lebih senang untuk bermaksiat kepada Allah Daripada memenuhi panggilan sang pencipta Panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin Penguasa seluruh makhluk Pengaturnya Dan yang memberikan rizki kepada mereka semuanya ini yang pertama jemaah sekalian Kemudian yang kedua kata Iman Nukathir Rahimahullah Orang yang lalai dari sholatnya itu adalah Yang tidak sholat sebagaimana mestinya Yaitu mereka tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW Mereka tidak memenuhi rukun-rukun salat, Tidak pula kewajiban-kewajiban salat Dan juga sunnah-sunnah salat -sunnah dan adab-adabnya Maka ini termasuk orang-orang yang lalai dari sholatnya Kemudian yang ketiga kata Iman Nukathir Rahimahullah Termasuk orang yang lalai dari sholatnya adalah Mereka yang tidak berusaha untuk khusyuk di dalam sholat Dan tidak berusaha mentadaburi Menghayati dan mengambil pelajaran Dari setiap bacaan-bacaan Dan zikir-zikir yang dia baca di dalam sholatnya Dia membaca zikir dalam sholat dan bacaan-bacaan dalam sholat Begitu saja tanpa memahami kandungan dan maknanya Serta tanpa berusaha untuk mempelajari Makna dan kandungan yang terdapat di dalam zikir-zikir yang dia baca ketika melakukan solat, maka oleh sebab itu solatnya sulit untuk khusyuk. Persis kata Imam Nu'ahi rahimahullah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tilka solatul munafik, tilka solatul munafik, tilka solatul munafik. Kata beliau tiga kali. Itulah solatnya orang munafik. Itulah solatnya orang munafik. Itulah solatnya orang munafik. Seperti apa jamaah sekalian? kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia jelisuyarkubusyams hingga jika kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an wala yadhkurullah fiha illa qalila orang munafik itu hanya duduk-duduk saja tidak bersegera untuk melakukan salat hanya santai-santai saja sambil dia memperhatikan matahari sampai ketika matahari itu sudah berada di dua, di dua tanduk setan yaitu sudah hampir tenggelam sudah mau masuk waktu salat berikutnya barulah dia bangkit untuk melakukan solat asar, lalu dia mematuk sebanyak empat kali. Persis seperti hewan yang mematuk makanan. Begitu cepat dia solat, tidak memenuhi rukun-rukun solatnya, tidak kewajibannya, tidak pula sunnah-sunnahnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, walayatul kurlaha fiha illa kalila. Dan dia tidak mengingat Allah di dalam solatnya tersebut, kecuali sedikit sekali. Maka jemaah sekalian ingatlah selalu pesan Rasulullah SAW. Jika kamu solatika, fasalli solatan muaddi. Apabila kamu hendak salat, maka salatlah seperti orang yang hendak berpisah dengan kehidupan dunia ini. Karena memang itulah kenyataannya jemaah sekalian. Tidak lama lagi, sebentar lagi kita akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, "Wa la takallam bi kalamin ta'ziru minhu gadan." Janganlah kamu mengatakan satu ucapan yang besok hari engkau harus mencari-cari alasan untuk meminta pemaafan. Maka di sini jemaah sekalian, Rasulullah SAW alaihi menasihati kita untuk menjaga lisan kita. Hati-hati di dalam berbicara. Bahkan ini termasuk keimanan kepada Allah. Sebagaimana juga beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam karena jemaah sekalian diantara sebab terjerumusnya manusia di dalam neraka jahanam dikarenakan ulah lisan-lisan mereka Dikarenakan ucapan lisan lisan mereka, sebagaimana telah diperingatkan oleh Nabi Sallam, wahal Yakubun nas ala wujuhihim, awalamana akhirihim, illa hasa alsinatihim. Tidaklah manusia manusia itu terjerumus dan diseret di dalam neraka di atas wajah wajah mereka atau pipi pipi mereka, dikarenakan ulah lisan lisan mereka. Bahkan jemaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda innal abda la bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriq Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat saja yang dia belum jelas, dia belum tahu artinya apa yang diucapkan oleh orang dia ikut-ikutan saja tanpa berfikir dampak negatif dari ucapannya tersebut maka dengan sebab itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yazilu bihafin nar abadami ma bayinal mashriq. Terjerumuslah dia di dalam neraka yang jauhnya sejauh antara timur dan barat. Oleh kerana zaman sekalian hati-hatilah di dalam berbicara Berfikirlah terlebih dahulu Apa yang akan diucapkan oleh lisan kita Apabila baik, ucapkan Apabila tidak baik, tahan lisan kita Apabila kita ragu Maka janganlah kita ucapkan lebih baik kita diam. Siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau dia tidak mampu berkata yang baik, hendaklah dia diam saja, sambil berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita amal-amal salih, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Wa taufik, taufiq. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah Wa la halla wa la quwwata illa Billahi amma ba'ad Qawm muslimin jemaah Salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Merahmati dan memberikan Hidayah kepada kita yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada sahabat yang mulia ini, wa ajmi' ilya'sa amma fi aidin nas. Dan himpunlah keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berharap kepada manusia, yaitu berharap agar diberikan harta oleh orang, berharap dikasihani oleh orang lain. Apalagi sampai meminta-minta. Syariat Islam mencelah kaum Muslimin yang meminta-minta. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, La aniyah ta ahadukum huzmatan ala dzahri, khairun lalu min anias ala ahad dan fayuatiyahu awmanahu. Sungguh setiap orang dari kalian pergi untuk mencari kayu bakar lalu dia pikul di atas punggungnya, kemudian dia jual dan dengan sebab itu dia bisa makan lebih baik daripada dia harus meminta kepada seseorang, apakah orang itu memberi atau orang itu tidak memberi, oleh karena jemaah sekalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ma akala ahadun to'aman khairan min an yakula min amaliyadih Wainna Nabi Allahi Dawud a.s. Yakulumin amaliyadi. Tidak ada satu makanan yang lebih baik. Tidak ada satu makanan yang lebih baik yang kita makan melebihi amalan yang melebihi makanan yang kita hasilkan dari pekerjaan tangan kita. Karena sesungguhnya Nabi Dawud salam makan dari hasil pekerjaan tangannya. Demikian pula Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita. Kana Zakaria alaihi salam Najjarah Nabi Zakaria alaihi salam Adalah seorang tukang kayu Demikianlah jemaah sekalian Di dalam Islam Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bekerja Dan tidak sedikit pun mengharap kepada manusia Apalagi sampai meminta-minta Bahkan Rasulullah SAW mengancam dengan keras Ma yazalur rajuluh Yas alunas hatta yatiayum al kiamah walaihsafi wajihimuzatul ahmin tidak henti-hentinya seseorang itu mengemis meminta-minta kepada manusia sampai pada akhirnya dia datang pada hari kiamat dan di wajahnya tidak ada sekerat daging demikian pula sabda nabi saw mansa alunas taqethuran fa inna ma yas jamran fal yastakil au Berarti siapa yang meminta-minta kepada manusia Untuk memperbanyak hartanya Pada hakikatnya yang dia minta itu Hanyalah api neraka Maka silahkan kalau dia mau Sedikitkan atau perbanyak api neraka tersebut Oleh karenanya jemaah sekalian Hendaklah kita bekerja Kemudian jangan sedikitpun Mengharap kepada makhluk dan jangan pula bergantung kepada pekerjaan kita melainkan pusatkan hati kita untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja himpun keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia yaitu tidak bergantung sedikit pun kepada manusia melainkan hanya kepada Allah dan Allah telah berjanji wa mayatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh barang siapa yang bergantung kepada Allah bertawakal hanya kepadanya maka cukuplah Allah sebagai penolongnya demikian pula sabda Nabi SAW Walau andakum tatawakkaluna 'ala Allahi hatta tawakkuli la razakakum kama yarzuqu thair taddu khimasan wa taruhu bitanan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti burung burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang demikianlah jamaah sekalian Allah telah berjanji barang siapa yang bergantung kepadanya akan senantiasa diberikan pertolongan Bahkan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apabila dia senantiasa bertakwa kepada Allah, dia tidak bekerja kecuali yang halal. Dia tidak makan kecuali yang halal. Sebagaimana firman Allah: Wa mayyatakilaha ya jaallahu maqraja wa yarzukhu minhaytulayyathasib. Barangsiapa bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar baginya, akan memberikan solusi atas semua permasalahannya, wa yarzukhumin hayatulayah tasip, dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertawakal kepadanya dan menempuh sebab-sebab untuk meraih rizki yang halal serta menjauhi yang haram. Allahumma callyala Muhammad. Wa ala alih muhammad kama salli ta'ala ibrahim. Wa ala alih ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ghafir li al-muslimina wal-muslimat. Wal-mu'minina wal-mu'minat al-ahyai minhum wal-amwad. Rabbana atina fi al-dunya hasanah. Wa fi al-akhirati hasanah. Wa kina azab al-nar. Wa ala nabina muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru rabbil aayami.